Eskera bertzaleak Nafarroan aldaketa hori burutzeko honako leintasunezko 7 proposatzen ditu. Lehenengoa euskara Nafarrosoan hizkuntza ofiziala izatea. Bigarrena belaunaldi berrien euskalduntzea bermatzea. Hirugarrena udalerri euskaldunen garapen iraunkorra bermatzea. Laugarrena administrazio oro, enpresa eta zerbitzu publiko guztiak euskalduntzea. Bostgarrena lan esparru eta beresiki enpresa pribatua euskalduntzeko baliabideak jartzea sei komunikabide eta koizpen kulturaletan euskara lehenestea eta azkenik beharrezkoak diren baliabideak bermatzea euskara politika egokia bermatual izateko